Та сьогодні Маруся не розуміла такого стану матері, але тепер, знаючи те, що розповів дядьо Сергій, її поведінка була тріхти зрозуміліша. І Маруся після автобуса з бігцем підходила до свого дому. Та тут їй трапилась знову затримка. Перед самим входом до будинку її зупинив якийсь молодий, дуже гарний з себе чоловік в елегантному, очевидно, закордонному вбранні, із гладенько зачесаним чорним і блискучим, як халява волоссям, з довгими, немов, пір'їни-віями і надзвичайно милим усміхом. Він розгублено стояв серед тротуару і безпорадно дивився то в один бік, то в другий. Коли Маруся порівнялася з ним, він, соромливо посміхаючись, надзвичайно ввічливо звернувся до неї. «Вибачте, будь ласка». «Чи не можете ви мені сказати, у який бік мені йти до Великого театру?» «Я не москвич, я тільки вчора приїхав з-за кордону, я Москви зовсім не знаю». Маруся охоче дала йому вказівки. «Ідіть просто так, зверніть у другу вулицю праворуч, потім у першу ліворуч і вийдете на площу. Там Великий театр, ви зразу його впізнаєте». Дякую, дякую вам тисячу разів. Ви безмежно люб'язні. Я питав двох людей, і кожний з них говорив різне. У нас у Парижі те саме буває. Треба питати людей, які викликають цілковите довір'я. Мені шкода, що я вас не зустрів раніше. Я б не загубив цілих півгодини на даремне гуляння вулицями Москви. Маруся розсміялись. «А звідки ж ви знаєте, що я заслуговую цілковито довір'я? А може я вас теж посилаю гуляти вулицями?» «О, ні-ні!» – гаряче скрикнув молодий чоловік. «Якби ви мені сказали, що до великого театру не можна інакше дійти, як плести через Москву річку, я, не вагаючись, поплив би». І молодий чоловік з таким ніжним, лукавим і разом довірливим виразом Обняв її поглядом своїх глибоких в'язких очей, що Маруся знову ще душче засміялась. «Ох, з такими труднощами не треба добиватись до нашого великого театру? Ви в ньому, розумієте, ще не були?» «Та ні ж ні. Оце вперше добираюсь до нього, кажуть». «Що, на виставу туди трудно попасти?» «А чого трудно? Треба купити білет та годі ви прекрасно говорите по-російськи, і вам його легко дадуть у касі. Ви росіянин чи чужинець?» Молодий чоловік радісно розсунув трошки розгорнені, немов для поцілунку уста, показав білі гарні зуби і гордо заявив, «Я чистий росіянин. Мої батьки – старі емігранти. Це з першої ленінської еміграції. Вони недавно померли». І я сам тепер вертаюсь додому на батьківщину. Він закінчив сумно, але зараз, вклонившись, додав. Моє прізвище Антросов. Анатолій Максимович, Андросов? Приват доцент Паризького університету. Дуже приємно, сказала Маруся з усміхом. А я звусь Іваненко Марія Степанівна, студентка поки Московського університету. Обоє весело засміялись. От спасибі тим москвичам, що примусили мене гуляти вулицями, без них я ніколи не зробив би такого чудесного знайомства. Це сама доля втрутилась, тут ясно видно руку таємної сили. Я сподіваюся, що наше знайомство не скінчиться тут, на цьому тротуарі, що ви мене зазнайомите не тільки з Великим театром, а й з іншими чудесами Москви. Будь ласка, тільки розумійте не сьогодні, ось само собою». «Але якщо дозволити, може, вже завтра?» Маруся подумала трохи і сказала, «Добре, завтра пообіді о годині п'ятій. Прекрасно, де ми зустрінемось? Та мені байдуже. вже. Ну, от там, на тому розі. Чудесно, от мені пощастило. От як зустріла мене батьківщина. До сьогоднішнього вечора я був самітній, як жук. А тепер у цю хвилину я такий, наче мене прийняла вся Москва у свою родину». «Тепер я не сирота», і Андрій Максимович Андросов з гарячим зворушенням простягнув руку Марії Степанівні Іваненковій, яка стиснула її із трошки глумливим усміхом, «Яке у цих чужинців, перебільшення в усьому, дякую тисячу разів, ви безмежно люб'язні, вся московська родина»,